i medieverdenen. Og når jeg siger fiasko, så taler jeg ikke nødvendigvis om indhold, alene om udbredelse. For man skal være usædvanlig retroende Radio 4-entusiast for at hævde, at lyttertallene på den station på nogen måde er prangende. I denne uge fik stationen så ny direktør, Nikolaj Thyssen, hedder han, og han er i studiet, og jeg spørger ham selvfølgelig, hvordan han har tænkt sig at rette op på mistrystigheden. Vi stiller også i programmet her spørgsmålet, hvor langt kan man gå med sponsorer, uden at det altså belaster indholdet. Går det for eksempel an, at et litteraturprogram finansieres af, ja, forladt Gyllendal? Det siger de over på radio, at det kan man sagtens. Nej, siger en litteraturanmelder fra Weekendavisen. Og så gæstes programmet af formanden for Dansk Journalistforbund, Johansen, hedder hun. Og hun har en meget kraftig opfordring med til politikerne. Socialdemokraten Frederik Vad slår også vejen forbi programmet. Efter at hans billede i dag illustrerede en breaking-artikel på Ekstrabladet, har han modtaget beskeder som denne her, og nu citerer jeg. Klamme, pædofile svin. helvede bliver til is, før du får en stemme i Danmark. Du skulle have Sprøjten. Og så må jeg ellers sige, citat, slut. Og hvad den sag handler om, det kan du høre om senere i programmet her. Så er det gæstemedværds introduktionstid, og jeg kigger over på ham her. Jeg kender ham faktisk ret godt, fordi... Lars Treja Mogensen, det er dig, og velkommen til. Tak skal du Du og jeg er vel, hvis du skal under på det, en slags partners in crime. Kan man ikke godt sige det? I hvert fald partners. <laughs> det der med crime, det, der, det, det lærer du mig om. Færdig nok. Vi laver... Øh, jeg har skrevet to bøger sammen, øh, og så øh, laver vi ugenligt en øh, podcast om politik, der hedder... Born Born, Born. Unplugged. Born Unplugged. Og inden du kom til i den podcast, som afløser for min kære fætter, Thomas Kvortrup, så gik du i programmet under betegnelsen. Ja, vil du selv sige det? Den trælse. Jeg tror, det skal siges på lidt mere jysk, end jeg næsten er i stand til. Det skal siges meget drevent jysk. Den trælse. Ja. Altså, lytterne af Borgen Unplugged var ligesom opdraget til, at øh, du var den trælse. Og det var fordi at du og jeg dengang øh, lavede et program for Jyske Bank, der også handlede om politik, og det var sådan en slags ja, konkurrent, eller hvad det var, og så ligesom for at distancere så valgte vi, at øh, du var den trælse. Ja, så skulle jeg altså ligesom være ham over for, øh, for Djævløen, over for, for Københavnstrup, altså, jeg må bare sige, at Thomas Gårdtårp, som vi har lavet det sammen med, han kan måske godt stadigvæk kaldes en jøde, men Henrik, jeg synes, du er lidt en, en, en, en falsk jøde. Altså, når du forsøger ligesom, at tale sådan en bunsk side op, så er det altså noget, der ligger efterhånden ret langt væk. Okay, så siger vi det. Du er også, Lars, kendt for radioprogrammet på p der hedder Guld og Grønne Skove. Og det er din egen opfattelse. prøv lige at fortælle, hvad det program egentlig indebærer. Jamen, jeg har jo ikke helt så mange år som dig, men jeg har jo efterhånden også i mange år beskæftiget mig med dansk politik. Og noget, jeg ret hurtigt konkluderede hårdt og kontant, det er, at de enorme beslutninger, der skal træffes, de enorme store pengesummer, der skal flyttes, hvis det skal lykkes og omstille hele samfundet fra sort til grøn. Altså et helt ny energiforbrug, en helt ny produktion. Det kommer politikerne ikke til at ture og træffe beslutninger om. Tidshorisonten for politikere er simpelthen for kort. Altså typisk fire år eller kortere. Og det er så mange penge, hvor man ville skulle risikere i hvert fald at omprioritere, fjerne noget fra en masse andre vælgergrupper. Så politikerne de kommer ikke til at ture gennemføre en grønne omstilling. Og der spørger jeg så i virkeligheden i guld og Skove, Kan markedet så drive den udvikling? Altså er der virksomheder, som er i stand til at udvikle løsninger, som efterspørges? Altså ikke på grund af statsstøtte, på grund af tilskud, men simpelthen fordi, at det er smartere, at det er nogle mere intelligente løsninger, der simpelthen er et marked for. Så, så det, der egentlig er det nysgerrige spørgsmål, og det, er sådan, jeg vender tilbage til, det er, om man kan tjene både mod jord og usel Altså om i virkeligheden og det er jo det der også ligger i gul og grøn skov om i virkeligheden grådighed. Og grønt omstilling kan gå op i en høj enhed. Og det er et åbent spørgsmål, vil jeg sige. Der er masser af eksempler på, at det faktisk lykkes, at der er nogle små virksomheder, der rent faktisk laver noget, hvor de kan tjene penge på at lave noget, der også er mere bæredygtigt. Men jeg skal helt sige, at der er også meget greenwashing. Der er også meget øh, fis- og flagstænger, som slører for det. Men, men, men det er sådan set det, jeg forsøger at udforske i guld og grønskov. Og politikerne, det er jo det, du siger, de nøjes med at skrive sig ud af det. For blommede formuleringer. Ja, altså, hvor du kan sige det Klimatopmødet der sluttede her i den her uge, kom 28 som jo helt absurd blev holdt i oliestaten Dubai, og hvor det Sagar var, den lokale oliefirmachef der var Sultan Al-Jabbar, der var leder af det her møde, ja, det mundede jo ud i en masse hensigtserklæringer, som ganske vist er lidt mere svævende end de hensigtserklæringer, der blev formuleret sidst, men som stadigvæk er ord, der ikke rigtig bliver fuldt op Handling. Jeg noterede mig, at Saudi-Arabien erklærede sig enormt meget tilfredse med resultatet af, og siger det ikke det hele? Jo, altså, og det er jo vilkåret, kan du sige, i sådan et FN-system. Det er, at det er jo et system, hvor alle sådan set er veto, og det bliver udnyttet. Og derfor kommer det derhen, hvor der kommer nogle formuleringer, som nogle af de vestlige regeringer, de nordiske regeringer, ikke mindst Danmark, ligesom kan sige, jamen, det lyder flot. Og på den anden side, altså inde i skyggen, ja, der har man så nogle stater, som for eksempel Saudi-Arabien, som udmærket godt ved, at de her formuleringer, de her hensigtserklæringer, faktisk ikke betyder særlig meget i den virkelige verden. Og på den måde får man i virkeligheden talt med to tunger. Man får både sendt et budskab om, at man gerne, der er i hvert fald nogle lande, der gerne vil gøre noget, og så samtidig er der nogle, øh, måske mere kyniske lande, der udmærket godt ved, men, at de ikke bliver bundet mere af det, end som så. Men, men, men fortæl mig lige, Lars, og jeg kan ikke lade være med at spørge, selvom det er et medieprogram, nu jeg har en, en, en klimaekspert i, i studiet. Hvorfor er det, man bliver ved år efter år, og lægge så meget vægt på de her kop arrangementer, når det nu netop er, at du har selv lige beskrevet det bare ja, ord og taknemmelig. Jeg tror, noget af det handler om, at øh, du og jeg i medieverdenen har måske en meget kort tålmodighed, og det kan have, at der skal ske noget hurtigt, og det er måske også grundlaget for, at jeg ligesom har afskrevet det politiske og kigger på markedet, hvor der kan ske noget hurtigere. Jeg tror, hvis man skal være en lille bit smule øh, imødekommende positiv, så er det jo fordi, at når du skal have alle lande i verden sammen, Saudi-Arabien, altså Rusland, øh, Brasilien, Kina, USA, så tager det utrolig lang tid, og så kræver det altså, at man bliver meget, meget øh, enig om nogle meget komplicerede formuleringer, og det er noget, der trækker i langdrag. Så jeg tror også, det er forsøg på at tiltrække sig medieopmærksomhed. Det er jo i høj grad blevet en messe, øh, en, en industrimesse, øh, men altså også en politisk platform, hvor alle mulige aktører kan bruge det til at lancere politiske budskaber. Jeg, jeg har tidligere haft I Maria Søjten med i, i programmet her. Hun har jo markedsført sig på, at øh, medierne simpelthen bruger for lidt energi på at beskæftige sig med, med, med klimaet. Altså hendes pointe er at øh, alt andet må vige for klimadækning, fordi det simpelthen sugerent er det vigtigste emne. H h hvad siger du til, til den tilgang til det stofområde, som jo også er, er dit? Nej, men altså, jeg tror, det er jo sådan, at der vil være en konstant konkurrence om, hvad det er for nogle dagsordner, der ligesom er den dominerende, og der synes jeg meget tydeligt, at vi har fået vist her igennem de seneste måneder, at sikkerhed, krig, at den trussel, den frygt for at blive slået ihjel og terrorangreb for den sags skyld, at det er noget, der med et, altså, med et lynnedslag kan ændre prioriteten mellem dagsordner. Så, så, så jeg, altså, jeg synes, det bliver forkert at sige, at klima, det kan godt være, at det er det, der egentlig tror jeg, der er jeg enig med, med, med hende i at over tid i min levetid og i vores børns levetid, ja, der tror jeg, at det vil være det, der ligesom kommer tilbage, også med renters rente, fordi man ikke gør noget. Men i øjeblikket, i den mediedagsorden, vi er i, ja, der tror jeg, at man konstant vil se, at der er andre emner, der flygtigt kommer ind og overtager. Så jeg tror, at man skal blive til at holde fast i en vis pluralisme og sige, at der er mange forskellige ting. Og der er ikke nogen tvivl om, at... Og det er jo også det, jeg forsøger i Guld og Grønne Skåre på pit i virkeligheden også at række ud til måske nogle lidt andre grupper, for der er et element af, at det meget er folk, der prædiker for de allerede omvendte og nogle af de argumenter, typisk de moralske argumenter, jeg tror, de har nået så langt de kan. Det er måske en 20 af befolkningen, der er blevet overbevist af dem. Og så er der altså måske 80 procent tilbage, som i virkeligheden måske mere skal tilskyndes af noget mere sådan kontent, øh, noget mere personligt, at det kan betale sig eksempelvis. Og det er i virkeligheden det, jeg prøver også at, at dykke ind i. Så mit program er ikke sådan moraliserende. Det er ikke sådan, at jeg står på sådan en prædikestol og siger, at folk, der gør et landet er nogle dårlige eller under, mere onde mennesker. Jeg tror Prøv at at man skal se, at der er nogle muligheder i det, og helt grundlæggende vil jeg bare sige, at hvis det ikke lykkes for nogle virksomheder at drive det her frem, uden at de får støtte, uden at de bliver hjulpet af politikere, ja, så er det i hvert fald helt sikkert for mig, at så kommer det ikke til at ske, men altså grundlæggende, jeg er ikke helt sikker på, at den der sådan moralske opsang, det skal være der, og det er der masser af, uh, særligt unge mennesker, som er drevet af, og det er fint, at det skal have fylde. Men, men, men det kan være, hverken i den samlede mediebillede, eller for så vidt bare inden for klimadebatten, kan det ikke stå alene. Nej, fordi så bliver man pludselig mere missionær, end man bliver journalist, eller hvad? Jamen, jeg tror simpelthen også bare, at, at det er en lidt vrangforestilling i forhold til, hvor broet verden er, hvor flygtige interesser folk har og tro, at det skulle være den samme type af argumenter, der ligesom kan overbevise alle. Og det er jo nu det, der ligesom både er ja, bøvlet, men i virkeligheden måske også meget smukt i et folkestyre og et åbent samfund, hvor der er frie medier, det er, at man ligesom kan konkurrere op med opmærksomheden, og hvor det i virkeligheden ofte viser sig, at det er meget forskellige argumenter, forskellige værdier, der i virkeligheden ofte skummer sammen, og som fører til, at folk med forskellige tilskyndelser, forskellige øh, idéargumenter, måske bevæger sig i sammenretning. Nå, Lars, inden ind, ind, ind vi, ind vi lige skal videre i teksten her i programmet, så, så lad os lige få dig på plads. Altså, du, du äh, agerer jo i den grad som journalist, men du, du er jo ikke journalist. Ja, det kommer an på, hvordan du helt gør det op, fordi jeg vil egentlig sige... At, er, altså, lad, mig, lad mig rephrase. Du er i den grad journalist, men du har ikke uddannelsen. Nej, altså, jeg har oprindeligt øh, læst Statssundskab, og også blevet kandidat i statsnedskab. Men i virkeligheden vil jeg sige, at jeg måske har været i mesterlærer, forstået på den måde, at der var blevet bachelor i altså havde brugt tre år på at læse politik, ja, så kom jeg ud og arbejdede som journalist i første omgang på Dagblad Information, hvor jeg også i dag stadigvæk skriver, og der var jeg så i mange år, altså først på Information, som helt almindelig skriverkagel, så rykkede jeg med over på dagen, det her totalt mislykkede dagbladsprojekt, og kom senere over på politikken, og var også der, og så var det først mange år senere, jeg ja, i virkeligheden fik skrevet mit speciale. Så jeg synes egentlig, at, øh, at jeg måske, synes jeg selv, er lidt af den gamle skole, altså mesterlærerskolen, hvor jeg ligesom har været tvunget til at lære at bygge artikler op, altså avisartikler, øh, altså med den daglige hakelse, og øh, på, på den måde man måske også øh, engang. Så, så jeg tror ikke for mig selv i hvert fald kombinationen af at, at vide lidt om politik, og så komme ud og være sådan øh, oplært øh, ved sidemand, øh, det, det tror jeg ikke er nogen dårlig kombination. Til gengæld, Lars, kan du kalde dig akademiker? Jeg er henvist til bare at sige, at jeg var i en periode badegæst på Danmarks Journalistoskole. Men jeg tænker ikke lige jeg afslør, at at øh, det er ikke samensbevis, jeg så er med at få. Det er der altså ikke nogen mennesker overhovedet, der nogensinde har set. Så jeg ikke at det bruge det til så meget. Nå, Lars, øh, nu skal vi lige øh, lidt tættere på dine medievaner. For jeg kan godt tænke mig at høre, om du nogensinde lytter til Radio 4. Det har jeg gjort. Jeg kan huske en gang, hvor vi to havde været sammen i Jylland. Og det er jo en meget god sådan, altså, vane at lige lytte efter, læse efter, hvad det egentlig er for noget indhold. Og jeg altså, var selv en af dem, der havde været på Radio 477 og var ret skeptisk over hele det forløb. Jeg ja, med, var forbedret. Ja, ja. Men altså, jeg prøvede at hold, holde igen med det, og da så Radio 4 gik i luften, så tænkte jeg, at jeg måske lige at lytte til det. Og jeg kan huske, at vi tog så tændt for Radio 4. Et stedet på Storvaldsbroen. Ja, meget før faktisk, for det var fra Jylland og mod Sjælland. Så vi gik i gang med at høre det, og først lidt, okay, men det... Det første program, det var sådan lidt skævert. Men tænker lidt om, der kom så et nyt program. Og jeg må sige, at jeg krummede tær. min øre foldede sig sammen. Jeg synes virkelig ikke, at det var særlig kompetent, skarpt, interessant, vedkommende radio, der blev lavet. Og problemet her er jo så, at jeg siden da faktisk ikke har hørt særlig meget. For det er jo sådan, at hvis man først får sig en slim skuffelse, og det gjorde jeg altså, og det gjorde vi også, fordi vi sad der sammen, og vi slukkede på vejen. Vi kunne simpelthen ikke holde det ud. Og men, det det... det betyder jeg bare alle erkende, at jeg siden da ikke har hørt så meget. Der, der er jo dem, der vil sige, at det er jo historien om to placerte københavner-journalister, der er for fine til at lytte til det, som er lavet til også resten af Danmark? Ja, men det var bare ikke det indtryk, jeg sad tilbage med. Jeg synes ikke, at den trone, jeg synes ikke at de emner, jeg synes ikke, at den stemning, der var, bare præg af, at det ligesom blev lavet et andet sted fra gang må jeg være ærlig og sige, at jeg synes bare, at det var dårligt. En del af problemet, eller skal vi være venlige jeg kalde det udfordringen med Radio 4, er, at der ikke er så mange lyttere. De ligger på sådan en 200.000 på en god dag i lyttertal, til trods for, at der køres vognlæs af penge ind til radiostationen. Det har så ført til, at Radio 4 for ikke særlig mange måneder siden lancerede en massiv annoncekampagne, der hvor man, det skal de have, øh, rimeligt ærligt øh, gik ud med budskabet om, at lytter søges, altså flere lyttere end de øh, ikke særlig mange, der er der for øjeblikket. Og der blev så indrykket annoncer øh, i forskellige aviser, der blev lavet outdoor. Og i den avis, du arbejder på, Lars øh, Information, der var der også en annonce, og den læser jeg lige op. Der står her, lytter søges. For eksempel informationlæsere, som vil høre noget, de andre i bogklubben ikke har hørt. Forstår du den? Nej. Gør Høj. du gør du Nicolaj Thyssen? Du skal være chef for Du og, til, og tillykke med jobben. <laughs> og lykke med jobben. <laughs> tak. Nej, det forstår jeg heller ikke helt. Må jeg ikke prøve at læse en anden af de der fra den der kampagne op, som er, altså, ikke er mere end to måneder øh, gammel? Den hedder Lytter og søges... For eksempel nogen, der er så woke, at de også er klar til at rumme dem, der ikke er det. Kan du hjælpe os med en oversættelse? Nej, det kan jeg ikke, men jeg vil faktisk lige svare noget andet på det, fordi der kom jo også meget morskab ud af, at der var en eller anden HR-medarbejder, der kunne til at skrive, at der blev efterspurgt en woke-direktør, hvilket så endte med at være mig. Og det er der virkelig mange, der har modet sig over, også i pressen. Og hvis jeg lige skulle tage fat i den, faktisk. Ja, altså i den stillingsannonce, stillings ja. som var udgangspunktet for den proces, der nu har ført til, at du, Nikolaj Thyssen, per 1. januar... 5. januar. Øh, bliver administrerende direktør og chefredaktør på, på Radio 4. Det er rigtigt, der søgte man en woke. Ja, og det blev der meget morskab af, sådan på sociale medier og i pressen, og rigtig mange journalister synes, det var noget af det sjoveste, de havde hørt. Og faktisk synes jeg, det er irriterende. at sige alt det værste ved den offentlighed, vi har. Fordi det var sådan gang jydebashing, ikke? Det, det betød, at når alle måder så over, at man efterspurgte en Vogue-direktør, så tror jeg, at det, det betød, det var, at de sagde, de der bondereve over Jylland, de ved ikke, de ikke engang finde ud af at bruge Vogue rigtigt. Det er sådan en form for journalistikforklædt som politikken plus. Mm. Og jeg synes, det er tavligt. jeg synes, det er nederligt jeg tror faktisk ikke at de ikke ved, hvad de mener. For jeg tror, det, de mente, den der HR-medarbejder, der har formuleret den annonce, de har sagt, at vi har brug for en lidt mere frisk, anderledes tilgang til tingene, og den lille bitte sådan, åh, oh, vi kan ikke lige bruge ordene helt præcist, så falder hammeren bare benhårdt. Er, er det også det, der ligger, mener du, i mit spørgsmål, når jeg beder dig om at, at deschiffrere en annonce, der lyder for eksempel nogen, der er så woke, at de er klar til også at rumme dem, der ikke er det? Hvis jeg siger, at jeg ikke forstår det, er det så bare mig, der er... Nej, jeg synes, La det, Okay, men jeg vil gerne svare helt direkte på det. Jeg synes, det er en dårlig kampagne, den der, og jeg synes ikke, den rammer rigtigt. Jeg, det, men jeg, jeg tog bare lige fat i den der hjørne med woke, fordi mm. da jeg bare sidder og set hele det der polit og jeg synes, det er en form for jydebashing, og den der måde, hvor man sådan form for modepoliti i vores fællesskab går rundt, ligesom man siger, hvem kan, hvem kan bruge en lige præcis, og hvis du træder bare en meter ved siden af, så er du færdig. Men er det et jydefortagende, du er blevet chef for? Det er jo ikke et jydefortagende, men der ligger jo et grav, så meget ved jeg dog, at den skal ligge 110 km vest, med hovedkvarter 110 km vest fra København. Det var det, der jo mener nogen med kirurgisk præcision, var det, der fik ført til, at 24 ikke kunne få lov at, at sende. Øhm, Nikolaj jeg ved ikke, hvad jeg har sagt det, men så siger jeg så nu tillykke med jobbet. Tak. Øh, du har kaldt det et tilbud <laughs> hvad, altså, hvad betyder det? Det betyder flere ting, men jeg vil gerne lige sige det bare ordentligt også, fordi jeg, jeg sagde næsten det samme, som jeg siger nu, sagde jeg til min nye kommende kollegaer, da jeg var over at møde dem i den her uge i tirsdags. Øhm, og jeg sagde to ting. Og jeg sagde, at det er vigtigt at høre tingene sammen, fordi det er rigtigt. Og på den ene side, så er det altså en kæmpe præstation, og vanvittigt hårdt. Og jeg tænker, Lars har prøvet det på 4-7. Det er hårdt at bygge en organisation op fra bunden. Det er hårdt at gå ind i et lokale, hvor der er ingen kultur og ingen tradition og ingenting er, og gå i gang med at sende for det bygget op. Og hvis man kun har siddet og prøvet at forvalte eksisterende organisationer, så ved man ikke, hvad det vil sige. Men det er en stor og kraftig øh, indsats, der skal til for det. Og det vil jeg gerne udtrykke respekt for, både for dem, der er stået i spidsen for det, men især for de medarbejdere, der er med undervejs. Og så, og så, er, der så, en, jeg, så, så... er der en del 2. <laughs> ja, altså jeg holder lige fast i det lidt her. For så må jeg bare sige helt ærligt, projektet lykkedes ikke. Og man skal jo, altså med mindre jeg påtager mig en rolle som, som komisk ærlig, så er der jo ikke nogen grund til grund at sige, at det lykkedes. Der er ikke nok lyttere, og der er ingen, der kender radioen. Er det fordi, det er dårlige programmer? Jamen, jeg har det faktisk anderledes end Lars. Altså, jeg begyndte faktisk først at lytte for den, en trepunde siden, da der var en uh, headhunter, der tog fat i mig. Og, øhm, okay, før havde du simpelthen ikke lyttet til den station, du nu er blevet chef for? Stort set ikke, nej. Poin for din ærlighed? Og øhm, jeg vil sige, jeg synes, den er bedre at fortjener faktisk flere lytter. Jeg, jeg, jeg kan godt forstå, hvorfor de kommet frem til den kampagne i sin tid den er bedre end det. Der, jeg synes, de laver en skidegod morgenflade, for at sige en ting, som jeg synes er et dejligt at høre et musikfrit alternativ til Pets morgenflade. Øh, der er mange ting, der er gode, faktisk, eller fine, ordentlige og hederlige. Det er der virkelig. Øh, der mangler helt åbenlyst programmer, som har tiltrækningskraft. Især når man laver en flowkanal. der er det jo sådan, som Lars siger det ud, hvis man først har vende sig væk fra noget, så er det svært at vende tilbage. Altså, det er nogle meget vanagtige, du man sætter sig ind i bilen, eller man går på arbejde, og så står radioen allerede på en kanal. Og der er der ligesom to ting, når man skal lave sådan en flowkanal. Der er den del, som skal trække nye lyttere til, og så er der det, som bare skal køre helt ærligt, mens man arbejder, eller man kører bil, eller man gør rent. Øh, og den der hygiejnefaktor er der 100%. Man kan sagtens gå Radio 4. Det er en fin radio, og det er begavet og Der er alt muligt. Men der mangler helt åbenlyst de programmer, som råber højt og som trækker folk til. Og udspreder kendskabet, og det er der, vi skal til at sætte ind. Og hvordan vil du sikre, at de programmer nu kommer? Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> det er det, jeg skal i gang med at lave nu, kan man sige. Men der må være nogen, der har bedt dig om at give et bud på, hvordan I skal løfte det der jo helt miserable niveau af lyttere i Radio 4 har for øjeblikket. Jamen, det er der også. Og altså, noget af det kan vi jo godt snakke om, og noget af det holder jeg for mig selv. Jeg vil sige det på en anden måde, bare lige for at tage den fra toppen. Jeg yes. Også for at sige, at det er jo også det der er for de medarbejdere der er der, at der er truffet nogle fejlagtige strategiske valg på et tidspunkt. For det første, og så er det blevet til i en forfærdelig. Altså, jeg har ikke ved gang med arkologien og kan ikke svare på alt, men jeg er jo blevet til i et forfærdeligt forløb på mange måder. At det politiske forløb er det, ja. det du tænker på? Ja, både det politiske forløb. Og så, altså, jeg har ikke prøvet, Jeg er helt ny til det her, ikke, så, så undskyld mig. Øh, jeg har ikke før siddet et sted at skulle forvalte, øh, hvad skal vi sige, det her relation, hvor en privat aktør overtager øh, en opgave for det offentlige. Men der er en detaljstyring, som jeg aldrig har set ligne. Der står, at vi skal have seks debatprogrammer, hvor et af dem skal være et debatprogram, hvor en at man diskuterer forholdene på det danske arbejdsmarked. Og hvis jeg ikke vil sende det, så skal jeg søge en dispensation i Slots og Kulturstyrelsen. Altså, jeg siger at man er bundet på hænder og fødder på en måde, som jeg aldrig har set men, før. Men, og hvor jeg, mig altså, jeg har arbejdet i Danmarks Radio, hvor man siger, at der er mange politiske krav, og jeg skal komme efter dig. Det her er jo detaljstyret på en helt anden måde. Så det er den ene, jeg bare vil sige til dig. Men må ikke bare lige til det. Altså, du skal nok få den detaljstyring var jo også gældende for 24-7, der blev en succes. Jeg har ikke, det er jo forskelligt, hvordan sådan nogle kontrakter sammenskrives. Jeg har ikke som sagt, jeg har ikke siddet i arkeologien og kommer heller ikke til det. Der er gået fire år. Det var, altså, nu forvalter jeg de vilkår, der er, at jeg kommer til at se fremad. Så jeg gider ikke bruge min tid på det der. Jeg vil bare lige sige det, der er nogle bindinger der, som også forklarer, hvorfor medarbejderne, har haft de muligheder, de har. Den anden ting er, at jeg synes, der blev truffet et strategisk forkert valg. Man valgte at lave en radiostation i rummet mellem P1 og P4, altså mellem en klassisk taleradio, og det der lidt mere regionale kryds mellem musik og regionalitet, og den form for taleradio. Og jeg må bare sige, at der er ingen lytter at hente i det rum mellem P1 og P4. Det var et forkert sted, og lige meget hvor meget man cykler løs ind i det rum, så kommer man ikke i mål. Og hvad er det for et rum? Altså, på lige at forklare det der rum mellem P1 og P4... Det er jo det, man har placeret. Ikke? Det er jo et sted, hvor du spiller lidt musik, og du spiller, du lidt taleradio, og du er lidt folksy, og du er lidt klog. Du er lidt af det hele, men du er ikke noget, hvor du rigtig, rigtig kan høre, hvad den er kanal er sat i verden for. Noget af det, jeg synes, der bliver en meget stor udfordring for Radio 4 og for Nikolaj Thyssen, det er, at der jo i de senere år også har været et andet mislykket radioeksperiment her i huset, hvor vi sidder nu. Berlinske Hus. Der har man overtaget eller. Radio Loud omdøbte helt mystisk til 24 /7. Altså, kan man sige, på en eller måde, sådan en gravrøveri fra den gamle kanal, som man dog også dengang var en del af, men ikke desto mindre har forsøgt ligesom at få det til at virke som det gamle Radio 24 /7. Og det er jo mislykkedes altså i en grad, hvor man, hvor det på en eller anden måde er sådan en negle, der river hen over en tavle af ubehag. Fordi der er, som i ingen lytter, og hvad værre er, der har Simon Andersen, Bullerbassen, der på en eller anden måde blev kastet ind og skulle sætte rammer i det, han har virkelig forsøgt at skyde i alle retninger, også umulige retninger. Men, men på den måde er der jo et undergrund, et, et, et teenageværelse, som allerede er blevet forsøgt. Så det der med ligesom bare at lave trosserier og skøre indfald osv., og det virker heller ikke til at være en mulighed. Så, så på den måde, det er i hvert fald også et rum, som jeg synes er lukket. Altså, det kan man så takke øh, Bernerske for i dag. Det er i hvert fald at vise, at det, det var heller ikke en farbar vej. Men dog, med det væsentlige en væsentlig forskel, ikke sandt, Lars? Og det spørger også dig, Nivlej, at, at der er et FN-bom til forskel. Altså, der er ikke nogen, der lytter på DAP til øh, 24-7. Men der er faktisk ret mange, der lytter til den der flow-radio, som, øh, som, som, som, som radio 4 er, ikke sandt? Ja, det er der jo ikke lige nu, kan ja, man heller, sige. Men, men potentielt kunne der være det. Det er det der er min pointe. Jeg, jeg, jeg tænker på lige om to skoven, inden jeg svarer der. For det er, faktisk, altså, det, er, det er svære tider, og jeg kan sige, at du kunne inviteret en, øh, en fremtidsforsker ind, hvis du vil have svaret på, hvor vi lå lyttertalsmæssigt om nogle år. For det kommer jeg ikke til at svare på, og det ved jeg ikke. Altså, sandheden er, at der er et kæmpe opbrud i øjeblikket. Og det er ikke, fordi FM er døende på nogen måde. Det er lidt faldende. Men jeg er faktisk at helt ærligt godt hjerte spændt på, hvad der sker, når man skal til at til at ændre vaner i dag. Altså hvis du vaner skulle Kæper en PD i dag. Hvis det var mig selv, må ændre mig, så ville jeg ikke skifte til en anden FM kanal, så tror jeg jeg vil skifte til et podcast alternativ, så ville jeg begynde at søge et andet sted. Så jeg farvel alle. Jeg ved simpelthen ikke og kan ikke svare på hvordan mønstret kommer til at udfolde sig. Jeg ved ikke hvor stort et privilegium det er at have en FM kanal. Okay. Altså jeg synes det er inderstæmmigt at det er underligt. Jeg elsker live radio. Jeg elsker at udkomme live. Jeg synes det er det bedste i hele verden. Så jeg synes det er inderstæmmigt skønt. Men hvor det ender hen, talmæssigt, det gider som ikke løve. Det har jeg faktisk sagt til bestyrelsen. Det er at jeg kan lave tre ting. Jeg kan love, at når der går, Jeg kan faktisk ikke love det, men jeg vil godt til hånden på kogepladen så langt at sige, at om fire år, så har vi lavet en radiokanal, som har gjort et markant indtryk på den danske offentlighed. Det er fluffy, det ved jeg godt. Så har vi lavet fem podcasts, som ligger fast i top 20, og så har vi flere lytter på FM. Og det er lidt nogle løse ting, og det er jeg meget bevidst gået ind i, der låde de ting, for jeg synes ikke, at man skal love noget, man ikke kan holde. Og jeg har et par gange haft din forgænger anne Dom i studiet, og hun var så meget håndfast med, at om et år så har vi 100.000 lyttere og flere. Vi har flere lytter. Jamen, jeg beskæftiger mig ikke med fremtidsforskning. Var det dumt af hænder at love det? Det ved jeg ikke. Det, altså, det må man jo svare sige. altså, jeg, synes, jeg siger, jeg, Altså, jeg må bare sige, at jeg går ind i det her projekt, og jeg, det var derfor, det har vigtigt for mig at sige, at det er et svært projekt at overtage. Og jeg tænkte mig grundigt og længe om, før jeg har gået til. Og en af grundene var, at jeg skulle også være sikker på, hvad kan jeg egentlig love, og kan jeg løfte det her? Øh, og jeg har ikke givet lån, når jeg ikke var ret sikker på, at jeg kunne og, og du har ikke i svage stunder øh, martret dig selv med tanken om, at løbet er kørt? Jo, men jeg, jeg så også, at man på et tidspunkt tweetede, at øh, det her, det var bare en milliard, der var sunket ned allerede, altså udgifterne til, til, til Loud og til, til Radio 4. Der er sådan en halv milliard tilbage nu. Og jeg synes, man skal være følge i en ret privilegeret sted for at lige sige, at der er en halv milliard af skatteydernes penge, så vi bare kan afskrive på forhånd. Jeg gider ikke vil jeg vil bare lige sige, øh, sådan, det er jo ikke noget, jeg kan bestemme. <laughs> Hvis det stod til mig, så gider jeg ikke sidde og snakke om 24-7 for evigt. Jeg synes, det er på tide at sætte en streg i sandet og komme videre. Jeg synes, de der penge, for at sige det helt ærligt, har været sovebelagt længe nok. Og jeg synes, det er på tide at begynde at få ud at arbejde og gøre noget med dem. Og det er egentlig den, det, er det projekt, jeg har sagt ja til. Det er det, jeg, jeg har lyst til. Uh, jeg vil også gerne sige, at altså, jeg synes, at Lars var fremragende uh, på Radio 24-7. Jeg synes, der er mange, der gjorde mange virkelig fremragende ting. Men jeg synes også, at vi er nødt til, at sige, æh, hey, bror der kom alt mulige godt ud af det. Vi mistede Kirsten Birke til gengæld, så har vi fået rejsen, og vi har fået, uh, hvad den, uh, vi har fået mange virkelig gode ting ud af alle de talenter, der kommer ud af 24-7, og fire år senere, så synes jeg, det er okay i alt stilfærdighed at sige, lad os sætte en streg i sandet og komme videre. Men hvis vi nu antager, at... Uh... Det bestemmer, at jeg ikke kan høre. <laughs> hvis, vi, hvis vi nu antager, at uh, det, det er sådan en travle, den gennemsnitlig travle dansker har, uh, et bestemt antal minutter til sin rådighed. Så hvis du skal have flere lyttere, Nikolaj, så skal du tage dem et eller andet sted fra. Og et bud, hvor du kunne tænkes og ville tage dem fra, gætter jeg på, er P1. Du har selv været P1-mand på et tidspunkt. Øhm, og med dit kendskab til P1, har Radio 4 som muskler nok til at være en ligeværdig konkurrent til P1. Altså, I har for eksempel ikke noget, der bare minder om en Tung udenlands -korrespondent. Jamen, det kommer an på, hvordan man kæmper, og hvor man slås, og hvad det er, ligesom man gør til sine succeser. Det er klart, at det maskine, som DR Nyheder udgør, er jo meget større. Altså, nu er jeg lige over at se hovedkvarteret første gang. Det er to etager ved siden af banegården. Det er meget småt, når man kommer ud fra, fra DR-byen. Det er der ingen tvivl om. Så det er klart, at hvis, hvis det ligesom er på sådan kampkraft, vi skulle stå for en så nej, så har vi ikke. Men vi kan alt muligt andet, det synes jeg faktisk, morgenfladen allerede viser, at der er noget, i stedet for lyden af et vagskema der kører, en effektivitet og en kæmpe motor, så kan du mærke nogle mennesker, der er på arbejde, du kan mærke noget umiddelbart, noget tilstedeværelse, og jeg tror, hvis vi tør stole på de mennesker, der skal i radioen, giv dem den plads, og i øvrigt og sige, det er okay at fejle lidt, det må gerne, altså, mikrofonen må gerne knage og det må gerne gå galt, og hvis man tør, tør gøre det så, det, så er det en fair kamp, men det er klart, altså på rå, sådan power, så taber vi der stort hvad tænker du, Lars? Er der Kinemans chance for noget som helst? Jamen, der er jo to meget forskellige kampe her. Der er kampen om fremtiden og podcast, og der kan man sige, der er det i virkeligheden sådan et mere fladt terræn, hvor alle kan kæmpe, også folk, der kommer helt udefra. Og så er der det afgørende her, som er Flow Radio, altså FM Radio, som jo på en eller anden måde er det, som Radio 4 i hvert fald bliver målt på, det er det, man har fået pengene på. Og der er det altså svært, fordi det er jo at kunne lave live radio, og også kunne virkelig rykke ind og virkelig tage sager, der opstår i situationen i dag, hvor vi optager, har der været terrortrusler. Det er noget, der optager øh, sindene, og det er klart, at evnen til at gå ind der og gribe den og folde den ud og give den perspektiv, give den, altså kan man sige, øh, konkrete historier, folk kan, kan leve sig ind i det er en svær kamp for en, en lille station, fordi der har Danmarks Radio, som jo også får op mod 4 milliarder, altså en kapacitet. Men igen, altså, øh, folk rykker måske også over på tv, øh, og, og, så jeg vil bare sige, at kampen om, om flow, kampen om at lave live radio, den synes jeg ser meget svær ud for, øh, for Radio 4, men det er klart, at, at podcast nu siger Nikolaj Thyssen, at, øh, at der skal være fem, der ligger i øh, top 20. Det er altså øh, lettere sagt en gjort, forstået på den måde. At det er virkelig en, en hård kamp, men det er nok der, hvor jeg tror, at Radio 4 også kan komme til og, øh, at spille en rolle og være med til at give os nogle vaner igen. Ligesom at jeg hoppede fra, der havde hørt noget dårligt, så er det jo heldigvis også en god spiral, at hvis man først kommer ind og hører nogle podcasts, der betyder noget, ja, så kan man blive hængende, uanset om de er lavet det ene eller andet sted. Så altså men på kernekampen om flow og live-radio, der synes jeg, at det ser svært ud, for der tror jeg ofte på dagen, at man vil kunne mærke forskellen på altså den, den, det den våbenkammer. Den, som... den store muskelkontra, den noget ja. mindre. Øh, Tusind, vi skal så småt Men til. Må jeg bare lige ja. sige kort, altså bare lige, nu tager jeg i dag, nu tænkte jeg faktisk tilfældigvis på radioen klokken 13 i dag, da der var pressemøde, og de var live på Radio 4. Det var også foregået lige i lige, det var banegårdspladsen i Aarhus, der jeg jo spærret af, så det var lige ved hovedkvarteret. Så vi kan også godt, og man kan også godt, jeg er enig, men lyden af en stor muskel er ikke altid den mest charmerende. Jeg tror sådan set godt, man kan gøre det på andre måder. Så man sige så er det en form for gorillakrig, vi skal udføre, men det kan altså, da kunne blive spændende. Altså en gøre en dyd ud af nødvendigheden? Ja, 100 Har du en øh, ny kampagne i, i maven som, som, som, som erstatning for den der noget kikset? Det, har du allerede, det er en sag. du har allerede indrømmet det? Nej. Jeg tror, vi skal starte et andet sted. Jeg tror, vi skal starte med at etablere Radio 4, som et sted, hvor det er sjovt at udkomme. Hvor det kan være en fest, hvor alle mulige renegades, der ikke lige har et hjem, tænker, her kan vi godt udkomme, her kan vi godt se et projekt for os de næste fire år, og invitere folk indenfor. Så skal vi begynde at lave noget radio, der er værd at lytte til. Så skal vi i alt, hvad vi laver, kæmpe for hver eneste lytter, centimeter for centimeter. Forestillingen om, at man ligesom får public service-midler, så får man nok også public service-lyttere. Den holder ikke. Det vil sige, at vi skal kunne lave noget radio. Der er så interessant, at når man sidder der endeløst og scroller ned over sin telefon, og vil eksplodere over, at man ikke kan finde noget, man gider lytte til, der skal vi byde os til effektivt og målrettet. Og når vi har gjort det, og det tager nok lige lidt lille tid, så laver jeg en ny kampagne. Den glæder vi os til at, at se, Nicolaj Thyssen. Indtil videre skal du bare have et stort tillykke med, med jobbet, og, og held lykke med det. Tusind tak. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom, Nå, Lars, nu skal vi to jo passe på med, at vi ikke bliver mere heldige en paven. Fordi vi øh, driver en lille podcast, øh, der hedder Born Unplugged, hvor vi jo også har sponsorer inden år. Jeg skal ikke lægge på, vi har jo indimellem haft overvejelser om, hvor går grænsen væk? Hvad vil man kunne acceptere i en politikpodcast af sponsorer, tænker du? Jamen, det er klart, at der, hvor man kompromitterer sin sådan journalistiske integritet, hvor lytterne ikke længere tror på, at når man siger noget, så er det noget, man selv har tænkt, noget man selv har vurderet, ja, så har man i hvert fald åbenlyst overtrådt den grænse. Og man vil også sige, at jeg synes også, at der hersker en poetanisme i mediebranchen, hvor der er mange journalister, der sådan fuldstændig naivt tvæver rundt i en eller anden forestilling om, at deres løn og honorar ikke bliver betalt et eller andet sted fra. Og det er altså nogle gange sådan, at selv et avis som Information eller Weekendavisen rent faktisk skal generere omsætning for at kunne Afly og honorere deres skribenter. Og på den måde vil der jo alle steder være nogle kommercielle modeller, nogle forretningsmodeller, der ligger bag. Så, så jeg vil sige, der er ikke rigtig nogen, der undslipper det, du... her, den her, det her dilemma. Nu, nu vil jeg godt lige lukke lytterne med ind i vores lille værksted, fordi vi havde jo på et tidspunkt øh, i vores podcast en lille annoncekampagne fra Liberal Alliance, der brugte vores podcast til at indkalde, eller til at gøre... Lytterne er interesseret i et arrangement, de holdt ude i, øh, i KB-hallen. Øh, og jeg ved, det var før, end du kom til øh, Lars med, og derfor kunne jeg tænke mig at spørge, hvad, hvad synes du om det? Jamen, altså, jeg synes egentlig, at det er nok et eksempel på noget, hvor øh, altså, ulemperne, kan man sige, er større end, end gevinsterne. Altså mistanken om... At... Ja, ja, fordi altså, du kan sige, altså problemet her er bare, at det samme øjeblik, at der sidder nogle lyttere, eller læser afhængig af hvad det er hvor et medie, hvor, hvor, hvor ligesom hop, kæden hopper af, man, man, man, man zoner ud, man, man, man mister ligesom, kan man sige, øh, troen på øh, autenticiteten i, øh, i dem, der sidder og taler eller skriver. Og så er, er det mislykkes, og så er det ikke bare mislykkes i øjeblikket, så er det måske varet, at man på en eller anden måde har skubbet folk fra Men er det ikke sig? netop den poetanske holdning, du advarede imod før? Nej, jeg siger bare, at alle kommer ud i det dilemma. Det kan godt være, at der er nogen, der ikke er involveret i forretningsmodellen i købmandskabet, men det er noget, der ligger bag alle. Og jeg, det, der kan frustrere mig lidt, eller i hvert fald mig, det er, at der kan være folk, der ellers synes, de er enormt gode til at gennemskue alle mulige sammenhæng ude i samfundet, om det så er økonomi eller politik, men ikke forstår, hvordan deres egen løn genereres. Så det synes jeg bare er en naivitet. Jeg siger bare, at i en anden pol, ja, der er der så en, en prostitution, om du vil. Der er det, at der er et totalt alt. Men hvis... For nu og så krabber os i, i retning af, af, af det vi skal tale om nu litteraturprogram, Gyldendal som sponsor. Hvad tænker du der? Jeg synes det ville være et problem, hvis man for eksempel i det første program havde en bog fra Gyldendal, som man øh, man roste sådan helt til skyerne. Morten Valsby, du er vært på Radios øh, nye litteraturprogram, der hedder Bogstaveligt talt. Og, og Lars Tria har sagt, hvor hans grænse ville gå, nemlig hvis man havde i et, et sådan program en bog fra Gyldendal, som man roste helt vildt. Mm. Det er vel nærmest en tilståelsessag for dig, er det ikke det? Nu mener jeg ikke nødvendigvis, at jeg i det første program sidder og roser bogen helt vildt. Jeg synes, jeg anerkender nogle metoder, som den pågældende forfatter har anvendt. Og, øhm, og den forfatter var? Peter Øvig. Øhm, en bestsellerforfatter fra Gyllendal. Ja, ja. ja, og en meget velanvendt bog ellers. Øhm, så i, på en eller anden måde, sådan, jeg kan da godt se øh, pointen, men, men jeg mener ikke, at det er det, jeg gør i programmet. Arke du er uh, litteraturanmelder uh, og journalist på uh, week og du har skrevet en klumme, der beskæftiger sig kommentar hedder ja. det, der beskæftiger sig med netop det fænomen, vi taler om her, og, og mere specifikt om øh, Mollibaldsbys program på, øh, på radio. Ja. Og, og jeg siger jo næppe for meget, hvis jeg siger, at du synes, grænsen er fuldstændig øh, vildt overskrevet her. Jeg synes, grænsen er, er langt overskrevet, fordi øh, radio omtaler, eller bogstaveligt talt, omtaler nogle bøger, Øhm, som bliver udgivet af Gyldendal, og så er det to, da jeg skrev i kommentaren to bøger, som de omtaler positivt, så kom der et tredje program, hvor de også omtaler en ny bog fra Gyldendal positivt. Molle øhm, i Balsby har, har to gæster i det første program, og tre i det tredje, som også alle sammen er glade for bøgerne. Øhm, og så synes jeg, altså, det er utroligt svært at finde ud af, hvor meget Gyldendal bestemmer i det her program. Der står det i et samarbejde med Gyldendal, men vi får ikke at vide, Hvem, der bestemmer bøgerne? Vi får ikke at vide. Altså, hvad hvis Molly vil tale om en, en bog, som måske har, har delt vandene, eller delt uh, kritikerstaben? Hvad kunne hun tage den ind? Og, og, ja, og hvordan vil man snakke om det? Men, de, men de spørgsmål kunne vi, jo, kunne vi jo passende sende videre til uh, verden for programmet, nemlig dig, Molly Valsby. Hvad, hvad siger du til... Jamen, øh, altså... De bøger, de første tre programmer beskæftiger sig med, er bare blevet altså, enormt velanmeldt. Jeg synes også, det er nogle enormt gode bøger. Hvis man kan høre i programmerne, at jeg er begejstret, så er det, fordi jeg er begejstret for litteratur. Hvis jeg ikke var det, så skulle jeg måske arbejde med noget andet. Øh, jeg øh, mener ikke, at jeg sidder og skamroser bøgerne. Jeg, jeg vil gerne fortælle jer om processen, hvis I vil ja, høre Ja, fordi Axel øh. havde nogle helt konkrete ja, øh, spørgsmål. Altså, kunne du for eksempel vælge en, en bog fra Gyldendal, som du ville sætne Jamen, aftalen med Gyldendal er, at de har givet mig en stak bøger, og altså, programmerne skal handle om de her bøger. Alt andet er de ikke involveret i. Intet i forhold til den redaktionelle proces, intet i forhold til mine gæster, vinkling, noget som helst. Nej, men man kunne måske som, som, som skeptiker tænke, at hvis der var for mange dårlige anmeldelser af Gyldendals bøger, så kan det godt være, at de, de, de fandt andre steder og kanalisere deres sponsorpenge hen. Det kunne man måske godt forestille sig, men det... Men er det ikke en færre, øh, færre indvending at have mod, mod, mod, mod, mod den her konstruktion, at et af alle forlag øh, sponserer et litteraturprogram? Mm, det ved jeg ikke. Altså, sådan, det fremgår jo meget klart og tydeligt, at det er et samarbejde med Gyllen Det bliver sagt i introen, det står i programteksten, det står i, i Der er som ligesom ikke Man kan ikke kritisere det for at være skjult reklame, hvis det er det kritikken går på. For det fremgår meget klart. Og det er jo rigtigt, Axel. Altså, der, der, man skal ja. være mere almindelig døv og, og blind, hvis man ikke har fanget den del af det. Det er rigtigt, at det, at det fremgår klart. Øhm, men det, altså, det fremgår også, at det er et journalistisk program. Og Ej, Ball, ja, det gør det ikke. Men du bliver i hvert fald beskrevet som kulturjournalist. Ja, det er min mene det. med ritter. Men, men der, ind, på intet tidspunkt har vi kaldt det et journalistisk program. Okay, men det er et alvorligt program, i modsætning til alt andet radio, det meste andet radio laver. Altså, det er ikke satire. Nej, men det er en, en samtalepodcast, og der er jo, der er jo mange genrer inden for øh, radiointerviews, og, og ideen om, at alt skal være kritisk nødvendigvis, den, den følger jeg altså, bare ikke. Altså, det er heller ikke... Nu anmelder jeg også bøger, og, og hvis jeg er glad for en bog, så er det jo ikke, fordi jeg per se skal være kritisk over for den. Altså, så... så det er jo ikke, fordi man skal finde et eller andet lille, lille bitte punkt, hvor man er kritisk. Men jeg synes, hvis man laver en podcast, hvor med Gyllendal betaler gillet. det er dem, der sælger bøgerne til rådighed, så synes jeg, at, at det, så er det simpelthen uh, utroligt vigtigt at være, uh, at være kritisk over for bøgerne og, og udfordre dem, og også bare, både, både presseetisk, men også bare for at lave en, en spændende dialog, og, en, og det er jo et smags spørgsmål. Men, men i hvert fald, de to første programmer, jeg har hørt, jeg synes ikke, at Altså, jeg havde ikke engang fundet ud af, at det var, at det var sponsoreret indhold, fordi den her Alan Sindberg-karakter siger det i starten, og han siger noget med, at er det er dem med bøgerne eller et eller andet. Og, og så, han siger det i med Gyldendal. Ja. ja, men, men det... det du, troede, igen. du troede, det var satire, eller, eller hvad, du hørte altså, jeg det? jeg har hørt meget radio, og Alan Sindberg er i hvert fald en satirefigur. Øhm, men og han så, laver spiks til alle programmerne. Og så finder jeg hurtigt ud af, okay. at det her program ikke er satire, men fordi det ikke er satire, så, så synes jeg, at når Gyldendal betaler, at, hvis, at man bliver nødt til at have en professionel, øh, altså et armeslængte pr princip til dem, som at man er økonomisk afhængig af. Men prøv, prøv, inden vi fortsætter med at diskutere, så kunne jeg godt lige tænke mig at bringe et andet aspekt ind i, i snakken her, fordi når vi taler radio, så er man nødt til altid at tage det forbehold om det her er for sjov, eller ikke for sjov, om, om, om, om tungen er i kinden eller den ikke er. Og, og du havde jo dårligt, Axel Strand, vi går og skrevet din kommentar i Weekendavisen før en at det havde man i hvert fald indtryk af, at øh, folkene inde på radio med kyshånd tog imod, at du havde kritiseret dem, fordi det førte til, og nu er det meget meta, nu det førte så til, at radiodirektør Kulturkonge hmm. Claus Bundgaard og hvis man kender Radio Universitet, så vil man vide, at han er en helt særlig satirisk figur. Ja. Men han gik så ud med en kommentar til den kommentar, du havde skrevet om et program, jeg forstår ikke af SCT. Jeg Prøv lige, lige at høre, hvordan det lyder. Vi har faktisk været lidt uh, i sådan et medietumult her uh, i den her uge her, specielt fra en enkelt avisen, uh, det hedder uh, weekend Avis, Avis. Det er sådan en slags magasin, hvor de fandme sig så god tid til at lave deres artikler. Det er ikke sådan rigtig nyheder, det er mere sådan artikler, ikke os. Og på den måde, der, der minder det jo fandme lidt om os. ikke også? Det skal ikke sådan føre nogen sted her, Det er ikke sådan på den måde uh, nyhedsværdi i det. Men uh, når det er så sagt, så har de fandme været lidt efter os, fordi uh, vi har jo lavet et, uh, synes, vi et fantastisk program med Gyllendal uh, og der har vi lavet et partnerskab med, og vi har været helt åbne omkring det, og lavet et program, der hedder Bokstavligt Talt, øh, med masser masse af forfattere og som må i Balsby, som vært. Det er et pæssig program, og lige om lidt får du en smagsprøve på den her uges afsnit. Men det, der så skete, det var, at Viganavisen i en kommentar, de, de var fandme ud at kritisere det her, det var åndenløget, og øh, det var fandme med noget værre noget, jeg hvad fanden var bevæggrunden for det? Fordi, ja, selvfølgelig øh, tager vi os godt på tegl for at lave et samarbejde med, med, øh, med, med Gyllendal. Så selvfølgelig gør vi det. Vi vil fandme ikke være en del af mediernes øh, solnedgangshistorie. Nej, fandme, nej. Øh, selvfølgelig har vi taget øh, penge for det her partnerskab. Vi er jo fandme, der ikke dumt, vel? Vi får ikke en krone fra starten, som de andre medier, de gør. Øh, der er jo fandme en masse, her bland der får Millioner af media støttekrone, og så kan man jo meget let sidde op på den høje hest og sådan. Oh, bubu og bæbæ, egas og underløb og fan. hvad fanden er det for noget, egas? Hvad siger du til Arkadistrembiago at jo på en eller anden måde blive indrullet i det her univers? Så jo, man, man har jo indtryk af, at de tror dårligt der helt over, at du skrev den der kriske kommentar. Ja, altså, jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg er helt over, at jeg er blevet indrullet i det her. <laughs> <Ja>, for... <laughs> Fordi de har, jo, de har jo virkelig givet dem, både avisen og mig utrolig meget eksponering og delt øh, det her på Twitter til deres øh, 20, 30, 40.000 følgere, Mads Brøgger, Mikkel Bertelsen og Fraxilius og så videre, Rasmus Brøn. Så, så det du siger er at det er mere end hvad en gennemsnitlig kommentar i, i weekendavisen bliver læst. Det er jeg tro. Nu har jeg ikke snakket med vores digitale afdeling, men, men det er jeg helt sikkert tro. Øhm, men, men altså, men, men jeg, ved, jeg ved det ikke. Jeg har fået der er utrolig mange. Tilbage, øh, hvad hedder det? Der er utrolig mange reaktioner på min kommentar, men, men der, er også, der er meget få af dem, inklusiv det her, som egentlig forholder sig til indholdet, som, som skærer det over på et eller andet satire og nogle interne jokes i det her, øh, i det her univers med, med skrivebordstomater og, og alle mulige ting. Så, så det er jo også en eller anden, og nu, altså de elsker jo, når vi snakker om grænsen for satire og sådan nogle ting, så, så, så, så man skal ikke spille det ud, Æ, eller man kan ikke hvad det, spille sin hånd ud på den måde, men, øhm, men, men det er i hvert fald det, det kommer til at handle om, og det tror jeg, det ser jeg også som et tegn på, at de ikke har så meget andet at sige til det. Og, og er det ikke i virkeligheden en, en, en, en valid pointemolje? Altså, når, hvis man er på radio, så kan alt også relevant øh, kritik tilbagevise sådan lidt med, med ja, tungen i kinden, og det er bare alt sammen, og så sætter vi Claus Bundgård til at rande på, på, på weekendavisen. Jo, men det er jo det, de gør inden for Skuldborg Universet. Øhm, nu sidder jeg her, og vil gerne forsvare men det, programmet. Det, jeg skal bare høre, er, ja. er det satire, du sidder her? men er jo altid i tvivl om det Nej, Nej, okay. Nej, mit program er ikke satire, og jeg er ikke en karakter i Radio Universet. Og, og du forstår godt, at jeg i virkeligheden ikke? Jo, jo, men sådan det... Øh, jeg ved ikke, øh, Axel Strandberg efterspørger også satire i mit program, så nu bliver der øh, lavet noget satire oh. over den kritik, så han får jo egentlig det, han, han ønsker sig. Tænker du, at du, nu hvor den her kritik er blevet rejst, øh, vil komme kritikerne i møde på en eller anden vis? Hvad mener du? Jamen altså ved for eksempel at vise, at du godt kan øh, kritisere en udgivelse for Gyllendal for eksempel. Men det, det kan jeg sagtens. Det kan du jo sagtens sige, øh, ja. Jeg har ikke set det nu. Nej, nej. Øh, anmelderen har jo også taget udgangspunkt i to programmer. Øh, jeg også synes, det er, lidt, det er lidt hurtigt at komme med en kritik. Ej, der måske. har været tre programmer, ikke? Jo, men øh, selve teksten tager mm. udgangspunkt i to programmer. Øh, jamen, altså det kan jeg sagtens. Jeg har fået et frihedsbrev fra Gyldendal i forhold til alt det redaktionelle. De er ikke inde over noget. De hører ikke programmet, før det bliver publiceret. De sidder ikke med klipningen. De sidder ikke med noget. Det er mig, der laver det her program. Hvis øh, weekendavisen synes jeg er en ukritisk eller en kedelig vært, så handler det ikke om radio, og det handler ikke om gylden dal, så handler det om mig, og det kan jeg godt leve med. Men jeg vil lige sige, at altså, jeg vil have foretaget de interviews på præcis samme måde, da jeg arbejdet på Ekspladet. Jeg må sige, at for mig har Molly Balsby fat i den lange ende. Både fordi jeg tror, at programmet har en kant om personlighed, som, som du leverer, og i forhold til podcast om litteratur, der er der altså stor tørkelse. Jeg tror virkelig, at programmet har et potentiale. Og jeg synes egentlig også, at det giver noget karakter at være ærlig om det. Fordi det, man altså skal have med i det her regnestykke, det er, at, at, at weekendavisen og deres, kan man sige, kor af anmelder har jo også et symbiotisk, nogen vil måske til side sige, en forhold til dele af forladsbranchen, som vi bare ikke rigtig for gennemlys, som vi ikke får, mener, får udstillet. Men, Jamen, jeg vil sige, at der er øh, personsamfald og der er relationer mellem anmelder og udgiver og forfatter gennem, altså kan man sige, årtier, som på en eller anden måde skaber en øh, lidt indlukket stemning, måske, i, i, i dele af weekendavisens øh, litteraturdækning. Og der tror jeg, at det er super sundt også for den sådan bredere interesse for litteratur, der kommer nogle, nogle andre spillere. Så jeg, må jeg sige, at jeg tror egentlig, at, at, at den tilgang til litteratur, som øh, Radio her leverer, tror jeg egentlig, selvom den så rummer de her dilemmaer i forhold til øh, annoncører, den tror jeg sådan set har en øh, stor potentiale. Og det skal du selvfølgelig have lov at svare på, Akselstrømme begår. Ja, altså det, det, det, synes jeg er nogen, det synes jeg er noget bluff egentlig, at, at du mener det. Der er jo ikke, det synes jeg ikke, der er nogen beviser på, og det må du gerne vise mig, hvis, hvis du har dem. Jeg som anmelder og kritiker Vil jeg aldrig omtale en bog Hvis jeg fik penge for et forlag for at gøre det Og det vil min redaktion heller ikke Vi har en meget klar opdeling Mellem hvornår et forlag får redaktionerede indflydelse Det gør de aldrig Altså det, det, det, det, det, vi, det vi lægger, Men det, Lars Tremonsen jo i virkeligheden adresserer her, det er, at det er nogle relativt små cirkler. Det er mennesker, der møder hinanden igen og igen i forskellige forer, og, og, og det du, må du sige, hvis jeg oversætter dig forkert, Lars, men det er jo en, en eller anden form for indespisthed, øh, der beskrives her. Vil du afvise, at den findes? Altså, jeg, jeg ved ikke, hvem der kender hvem, men det er da rigtigt, at København er lille, og, ja, altså, og der er kort mellem de forskellige. Det, det kan godt være, at man tager på de samme barer, men, ja, men der er absolut ingen økonomisk afhængighed eller noget til forlagene fra vores redaktion. Øhm, og og altså heller ikke fra første sektion til politikere osv. Øhm, absolut ikke. Men afhængighed, Axel går kan jo være andet end økonomisk, kan det ikke? Altså, hvordan? Sådan som, som Lars-Rede Monsen har beskrevet det. Altså at man er venner? Ja, eller at man er indespist, man kommer i de samme kredse, eller hvad det nu kan være. Og det kan måske nogle gange... Jeg spørger bare åbent, var det tungere end en, en fuldstændig en transparent økonomisk relation, som den øh, radio øh, ligger for dagen her? Min, ja, altså, jeg synes netop, at problemet er, at det ikke er særlig transpar transparent. At man ikke ved, hvem der vælger de der bøger. Og man ikke ved, om Molle må være kritisk. Fordi da du var på Molle på Ekstrabladet, så mm. skrev du mange kritiske anmeldelser. Mm. Og nu har du haft tre programmer på radio... Det er et program, der er sponsoreret i Gyldendal, hvor du har været positiv for alle de tre bøger, der har været inde. Altså... Men programmets præmis er, som der også står i programteksten, at vi åbner værkerne op og taler om dem, og taler om research og metode og alt muligt andet. Jeg sidder ikke og anmelder i programmet, og jeg ved også godt, at jeg er inhabil i forhold til Gyldendal i øjeblikket. Derfor skal jeg heller ikke anmelde for andre, og jeg skal ikke sidde og komme med en smagsdom øh, i programmet i forhold til de her bøger. Men jeg forstår ikke, hvorfor Radio, og det er jo ikke dig, og det er også, der, jeg omtaler det nogle gange som verden, fordi jeg ikke... Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad aftalerne er. Og det har du så gjort også lidt klogere på i dag. Men, men jeg forstår ikke, hvor, hvordan radio kan sætte deres platform med det. Der er 10.000 betalende brugere, der betaler 50 kroner om måneden for at få lov til at lytte til de her programmer. Og så skal man både betale, men man skal også have reklame fra Gyllendal. Men radio har jo hele tiden været meget åbne omkring, at de skal være en kommersiel taleradio. Så det ved jeg ikke, hvorfor kommer bag på dig. Men, altså, men det synes jeg bare er for dårligt. Jamen det er da fint, men, men det øh, der også er, at weekendavisen altså, modtager 10 millioner i mediestøtte. Øh, det har gjort gjort i år. Øh, I flere kritikere på weekendavisen, der efterspørger god kulturradio og litteraturradio. Hvorfor laver I ikke det her program selv? Altså det, vi har også lavet litteraturpodcast altså mm, selv. Men I gør det da ikke længere vel? Vi laver... Vi laver det, altså, det er nogle redaktionale spørgsmål. Jeg, jeg vil gerne lave et Jamen. litteraturprogram, hvis det var mig, der mm -hmm. var et litteraturredaktor. Men altså, fordi det ikke er økonomisk bæredygtigt? Om det er økonomisk bæredygtigt, det ved jeg ikke. Det er jo et program, man udbyder. Og, og selv hvis vi... Altså, grunden til, at vi ikke laver det her konkrete program, er, at det aldrig vil være det værd at være i London på Gyllendal, for at lave et måske økonomisk bæredygtigt litteraturprogram. Men I kunne jo lave det ud fra de 10 millioner, I får i Støtte, Radio 4, 0 kroner. Men de timer, altså weekendavisen er meget større end radio. Vi udgiver en avis hver uge, hvor der er en masse artikler. Ja, jeg, jeg undrer mig bare over, at I bliver ved med at efterspørge god litteraturradio. Men, men I, I bedriver det ikke selv. Vi bidrager jo godt selv. Mm. Okay, opfordringen om, at øh, der her i huset skal tilføjes endnu en podcast til Portofølje, nemlig en litteraturpodcast fra Vignavisen, er hermed videregivet fra øh, radio til øh, dig, Axel Strandbjørn. Du kan så gå lidt længere op ad gangen og prøve at se, om du kan få Martin Krasnik med på ideen. Det skal jeg ikke blande mig i. Tak fordi, at øh, du kom forbi, Axel. Og også tak fordi, du kom forbi øh, Molle -Balsby. Tak. Tak. Og Lars, det er jo ikke fordi, du ved godt, du er ikke er uddannet journalist, men du, jeg, jeg har alligevel grebet dig ind imellem at have en, en tabloid over, øh, og jeg har jo, jeg er jo heller ikke som bekendt nogen kost, øh, forakter. Jeg vil godt lige vise dig øh, noget, man kan se på Ekstrabladet i dag. bad Breaking, øh, der skriver øh, i en overskrift her, eller rubrik, Møgssag i S, altså Socialdemokratiet, kolon.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 Det har jeg ikke, for det er men, ikke noget, jeg men, kan men, godkende. Men jeg skal bare forstå at du har løbet med til at afgøre, at den pågældende ikke skulle fyres. så det ikke korrekt? Vi havde en personalansvarlig, der ligesom skulle, skulle finde ud af, om noget kunne gøres. Men når man siger, bruger ord som blåstempling, når man bruger ord som godkendt, så ligger Jamen, der... Inden du svarer, ja. altså, bare have det helt på det rene. Ja. Du tilsluttede dig, at den pågældende ikke kunne fyres. Ja. Høre, jeg ved ikke noget om personaljord, men når jeg får at vide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 Du, er, du er jo sådan slags uh, daglejrer i journalistik. Vi har lavet mange forskellige ting. Uh, også prøvet at blive fyret og frem og tilbage. Uh, men jeg skal da ellers lige love for, at der er gået til stålet for så vidt angår afskedelser i, i mediebranchen her i, i det 2023, der er ved at, at rind ud nu. Ja, det har jo været et øh, blodbad, som ligesom, er skiftet fra altså, både øh, altså, regionalaviser, hovedstadsaviser, øh, tv-stationer. Altså hele vejen rundt i medielandskabet, der er der ligesom blevet øh, hugget til. Så jeg synes, det har været altså, en, øh, et hårdt år. Men jeg synes, det der egentlig er mest fortvivlende, det er, at når man kigger på den digitalisering, når man kigger på den udvikling, der også er i landene omkring os, så er der jo absolut Intet, der tyder på, at det her bare skulle være sådan en konjunkturudsving på grund af faldende reklameindtægter eller et eller andet. Og det er nok mere dybt og mere strukturelt, og på den måde er der nok ikke desværre nogen udsigt til, at der vil komme redaktionelle journalistiske stillinger tilbage i det omfang, der har været tidligere. Og det betyder jo, at der vil være væsentligt mindre kvalitetsindhold i fremtiden. Og velkommen til dig, Tine Johansen. Du organiserer øh, mange af de mennesker, som vi, øh, vi taler om her. Du er øh, formand for dansk, jeg tøver lige, for det hedder formand. Jeg, må med, at jeg kalder mig formand, ja. Du kalder dig formand, man er bange for at komme til at støde nogen. Så jeg kalder dig, jeg kalder dig så også formand øh, for Dansk Journalistforbund. Øh, blodbad, siger Lars Tria mm -hmm. Det kan godt være, at jeg er meget dramatisk nu, men jeg synes faktisk, det er sådan en demokratisk tragedie, der er ved at udspille sig for øjnene af os. Øhm, på landkortet, der ser vi flere og flere af det, vi kalder nyhedsørknerne, altså at der findes kommuner og, og øh, områder i Danmark, som ikke har nogen journalistisk dækning, hvor der ikke er nogen, der sidder og holder øje med, hvad de laver op på rådhuset, eller som klæder borgerne på til at deltage i nærdemokratiet. Det synes jeg er den rigtig katastrofe. Og det er måske en katastrofe, hvis vi antager, at du har i det, som det kan være lidt svært at få øje på, hvis man sidder her, hvor vi sidder, altså i midten af København, hvor man kan have indtryk af, altså det, de går rundt og laver nede på Christiansborg, det, det dissekeres nedkært. Men det, du siger, er, at lige snart at vi kommer lidt væk fra hovedstaden, så er det ikke tilfældet. Nej, vi, altså vi skal bare ud på vestejnen. Vi skal bare have lidt vest fra København. Øhm, så ser vi faktisk kommuner, der ikke har øh, et lokalmedie, som prioriterer for eksempel at sidde til byrådsmøder eller følge med i, hvordan pengene bliver brugt i energiselskabet eller idrætsklubben eller noget andet. Øhm, og det er, det er altså et voldsomt problem, fordi, øh, som Lars også rigtig siger, det her det, er jo, det handler jo om, at Big Tech er løbet med ikke bare hele medieøkonomien, altså alle annoncekroner, de er jo også løbet med vores opmærksomhed. Og vi kan jo bare se, at der er mere og mere og mere skrammel derude. Der er flere og flere øh, misinformationer, disinformationer, propaganda, øh, altså deepfake. Øh, med det blotte øje er det jo svært at få øje på, hvis man for eksempel kigger ind i Elon Musks X platform hvad, hvad kan jeg regne med her? Altså, vi... vi øh vi skal jo forholde os kritisk til det, vi møder. Og i en verden, hvor der er så meget og disinformation, der har vi simpelthen brug for nogle rigtige medier, der kan faktatjekke, og som øh, vi ved, vi kan regne med. Og nu, nu <coughs> introducerede jeg i, i begyndelsen af udsendelsen her, at du ville lægge vejen forbi og, og, og sagde, at du havde øh, en opsang til politikerne. Er det sådan en af de der sædvanlige opsange, øh, opfordringer, der er ledsaget af en Idé om, at der skal sendes mange flere penge? Det er ikke mit hovedbudskab egentlig, at der skal sendes flere penge nødvendigvis. Øhm, fordi vores medier skal heller ikke på den måde være afhængige af øh, alt for meget støtte. Der skal jo også være en udvikling, øh, som gør, at man forbliver relevant for, for øh, brugerne. Men hvad er det så, politikerne skal gøre? Jeg tror, at vi bliver nødt til at sætte os sammen og så kigge på, om vi har det rigtige system for mediestøtte. Jeg er nemlig ikke så optaget af, at vi sender pengene nødvendigvis til de gamle etablerede mediehuse. Jeg er sådan set mere interesseret i, at vi støtter journalistikken, uanset hvor den pibler frem. Og vi har de senere år set, at der rent faktisk er blevet taget nogle rigtig gode initiativer, også ude i provinsen. For eksempel, hvis en, et regionalt dagblad lukker en lokal redaktion, så er der faktisk gode kræfter journalistiske kræfter, som har startet sådan hyperlokale digitale medier. Og det gør de jo, øh, og de øh, kæmper sig jo igennem med det yderste af for at sørge for, at der er hyperlokal journalistisk dækning til folk. Og jeg synes egentlig bare, at tiden er kommet til, at vi kigger på om ikke, at de i virkeligheden også skulle være støtteberettigede. Men det vil jo så betyde, hvis vi i øvrigt holder fast i det, du siger, at det handler ikke om penge der, at så er der nogen, der skal have mindre tilskud. Sådan vil det jo typisk være, at det er et nulsumspil. Og hvem, hvem er det, der skal have mindre i tilskud? Ja, det har jeg ikke lige noget svar på, uh, umiddelbart. Jeg synes bare, det er vigtigt, at, så at sige, pengene følger journalistikken. Og så er jeg egentlig ikke så interesseret i, hvordan den udkommer. Eller om det er uh, de gamle... Og, og så lækker. bare der opklaret en spørgsmål. Hvordan sikrer man, at pengene følger journalistik? Jamen det gør eller, man... Eller den gode journalistik, for det er jo også det, du fornemmer, jeg mm. gerne vil have. Mm, mm. Og det er jo her, hvor det er svært at sætte nogle objektive kriterier op for, øh, hvordan, hvordan man skal tildele støtte. I dag er det sådan, at der mindst skal være tre øh, journalistiske årsværk, øh, og så skal man også have et omnibus-fokus. Altså, man skal, man skal dække alle samfundsforhold, og sport og indland og udland og så videre, for at være støddeberettet. Jeg synes da godt, man kunne kigge på, om vi skulle til at, øh, at justere på de kriterier. Men bare lige for at anskudliggøre det, for jeg synes, det er en spændende tanke det her med, at det i virkeligheden skal ud til øh, fodfolkene. Det skal ud til de folk, der laver noget. Øh, trille, processangerens datter, har en kronik i politikken, Torsdag, hvor hun beskriver sådan et stort projekt, der hedder Sangskatten, som Nordea-fonden var inde at støtte, og det blev alt 6,5 millioner kroner til, at folk skulle synge under corona, tror jeg, det var. Og der viser det sig så ud af de 6,5 millioner kroner, der er der så til musikere, til folk, der har lavet musik, 5.000 kroner. Altså, hvor det, det er sådan en fuldstændig vanvittigt altså, lag af byråkrati og skrankepaver der på den måde ligger inde. Og, og det er ligesom i kulturverdenen, at der drøber der altså stort set ikke noget ned, helt ned til dem, der skriver musik, dem, der finder på nye ord i digte osv. Der er det ligesom sådan nogle lag af byråkrater og jeg kan godt have en frygt for, at en meget stor del også af de penge, der bliver givet i mediestøtte, man kunne måske fx kigge på Danmarks Radio, hvor en efterhånden måske mindre og mindre del af de her mange milliarder faktisk kommer helt derud, hvor der er nogle folk, der sidder og laver lyd og billeder og tekst og laver journalistik. Og, og på den måde synes jeg bare, at det her billede, vi ser i kulturverden, minder mig bare om det her. Og derfor tror jeg bare, at det er i det. Man kunne godt måske med færre penge få lavet mere journalistik. Er du, er du enig i, at der er simpelthen er et lag, der finansieres af offentlige kroner måske... I også, jeg skal nok være med at sige især, men også et fedt lag ude på Danmarks Radio? Nej. Altså, jeg, jeg, jeg tror på, at vi har brug for i vores demokrati både stærke private medier og stærk public service. Det er jo altså noget af det, der kendetegner vores demokrati, at vi har begge dele. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi har sådan en pluralisme i mediebilledet. Øhm, så, så jeg tror ikke på, at ved at... Øh, stikke, det er, at man kunne styrke øh, men, private medier. Men du, du erkendte jo lige før, at det var et nulsumspil, så hvis der er nogen, der skal have mere, så er der vel for søren også nogen, der skal have mindre. Mm. Men det, det er altså ikke ja. Danmarks svar, du kan jeg forstå. Altså nu, nu sagde Lars før, at det, det kunne være, at man kunne gøre det for færre jeg, ja, men, øh, penge. Jeg vil bare skudt mig at sige, at det er ikke mit budskab. Send færre penge. <laughs> ja, men jeg synes ikke, at det handler om, Kan man sige det ene eller andet. Min pointe er bare, at hvis du tager de penge, der bliver givet, eksempelvis Danmarks Radio, så tror jeg godt, man ville kunne få mere journalistik for pengene. Og på samme måde tror jeg også med meget af den mediestøtte, der bliver givet til andre, at det kunne udmyndtes i langt mere journalistik, altså langt mere indhold til borgerne. Der er der bare sådan et projektmageri, Både i Danmarks Radio og i de private mediehuse, som suger mange af de penge, der egentlig var myndtet på, at der var redaktionelle medarbejdere, at der var folk, der var medlemmer af Dansk hvor det ender med nogle øh, folk, der måske sidder og laver mere alt muligt konceptmæri. Okay, ordet var så ikke øh, fitlag, men projektmæri. Køber du den, Tine Johansen? Mm, nej, det kan jeg ikke helt genkende det billede, men jeg kan. Jeg kan i hvert fald sige, at noget af det, der mangler derude nu, og nu har jeg meget fokus på de lokale og regionale medier, fordi det er der, øh, krisen virkelig er sat ind. Øh, der, der, der mangler der jo nogle gange også en vis udvikling af produktet. Øh, det kræver en, øh, nogle ressourcer at udvikle sit produkt, så det bliver ved med at være relevant også for nye brugere. Altså, hvordan får man øh, klonslået i de yngre brugere, som sådan set overhovedet ikke orienterer sig hos øh, lokalmedierne. Og den udvikling, den kræver bare, at man har den ekstra båndbredde. Og, og lige nu, der er vi i sådan en virkelig dårlig spiral, at der er ingen annoncekroner, derfor skal man spare, derfor laver man en tyndere produkt, derfor får man ikke udviklet sig selv. Øh, og det, det er virkelig den der dårlige spiral. det er jo det, du indledte med at kalde en tragedie. Det er en tragedie. Og jeg er lidt bange for, at det først går op for os, hvad vi har mistet, når det ikke er der længere. Helt ærligt, vi har simpelthen brug for nogle rigtige medier, som kan holde os orienteret, og som vi ved, vi kan regne med. Tak til dig, Tina Johansen, formand for Dansk Journalistforbund. Og øh, så er vi faktisk, nu kigger jeg over på dig, Lars, nået til vejs ende i denne udgave af KU og Tusind tak, fordi du øh, stod mig bi tak. og var min gæste øh, gæstemedvært ham øh, også, også tak til dig, Alex Brøndbjerg, for at producere udsendelsen her. Selv hedder jeg Henrik Wartrup og har stærke planer om at komme tilbage i næste uge med den sidste udgave QRK før jul, forstås. Tak skal I have.